Hej och välkomna till GAFs podcast. Mitt namn är Torbjörn Johansson varit chef på GAF som står för golfadministratörernas förening sedan december 2010. Vad är då GAF? Jo, vi är en intresseorganisation inom golfsporten i Sverige. Våra medlemmar är klubbchefer, kanslister, vds, receptionister på golfanläggningarna runt om i Sverige. Vi anordnar utbildningar, seminarier, mötesplatser, vi sysslar med marknadsaktiviteter, allt för medlemmarnas bästa. Våra fyra värdeord det är gemenskap, där vi ser till så att de anställda ute på golfklubbarna får en gemenskap att befinna sig i och man känner en samhörighet eftersom man ofta sitter ensam på vintrarna. Medan det samtidigt är full fart under somrarna och man behöver ett fönster att andas i. Sen har vi nästa ord som är handlingskraft. Där vi då naturligtvis ser oss själva som handlingskraftiga men också för dess medlemmar. Professionalism. Vi sysslar med den typen av aktiviteter. Vi samarbetar med ideella men våra medlemmar är ju professionella i sitt utövande. Och sen har vi ordet stolthet där vi jobbar stenhårt för att våra medlemmar ska vara stolta över att jobba på en golfanläggning vilket vi tycker vi lyckas oerhört väl med. Den här podcasten kommer att innehålla intervjuer av massor av spännande människor kring diverse olika Idéer, tankar och görmål på en golfanläggning. Idén är att ha aktuella ämnen, aktuella händelser. Likväl som att få berätta fantastiska historier som jag har fått höra när jag har varit runt om och träffat människor runt om hela Sverige och för den skull utomlands. Och kunna förmedla till er alla intresserade via denna podcast. Vi började med detta i San Diego i februari 2013. Där 2200 klubbchefer från hela världen samlades för utbildningsdagar och nätverkande. Många fantastiska föreläsningar, bland annat Tommy Spalding som ni gärna får slå upp på nätet och köpa hans bok. Det är någonting jag direkt kan rekommendera. Sen har vi också redan hunnit diskutera rekonstruktionen på Bokskogen, där en av våra medlemmar befinner sig mitt i och ser nu mycket positivt på framtiden. Så ratta in den, Thomas Alberg, vd och klubbchef där på Bokskogen. Idén är att varje vecka kommer en ny podcast med nytt innehåll, ny intervju, nya människor. Så håll ögonen öppna så kommer ni få den i er podcaster Ni kan naturligtvis även gå in på www.gaffsverige.se Där kommer efter varje, inför varje avsnitt presenteras vem som intervjuas Och hur ni också kan hitta dit för er som inte har en iPhone eller någon annan smartphone Där ni har en podcast-app för att kunna ladda ner avsnitten Går lika bra via dator och det kommer ni få reda på där. Och nu har ni hittat den här podcasten vilket gör att ni naturligtvis kommer även hitta nästa och så vidare. Jag önskar er god lyssnande och välkommen åter. Tack, hej!